6 óra 51 percen. Mondanám, hogy hagyományosan ilyenkor indulok el egy de hát azért hagyományokról nem beszélnék. Jézus, mert milyen helyzet? 2021. március 29-e van hétfő a pontos idő 9 perc múlva lesz reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi minden, amit az az napról tudni kell vagy érdemes, hogy ne tetszük valamint Fiala János nem felete is igen korlátozott mértékben ajánlott műsor a pandémia idején A én jövök a hegyen akár hihető, akár nem kicsivel melegebb van ott nagyjából 4-5 fok van, mint itt Béke megjelen itt 3 fok van Többé-kevésbé derült ég, és 10 fokok, amelyek a hét második felében 20 fokokká válnak. Tavasz mutatkozik. Tavasz a kertek alján. Amikor zene szól, akkor telefonálhatnak, amikor nem szól zene, akkor ne telefonáljanak bele, hogy csönd van. 7 óra után 5 perccel Naszái Gábor, 7 óra 23-tól Brückner Gergely, 8 órától Demetrovics Zsolt, és 8 óra 31 perctől dr. Falus Ferenc lesznek a kejfejjelcsi vendégei. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy bátortalan kísérlet elválasztani a fontos a fontos talantól, a szerkesztés ennek érdekében történt, hogyha bármit azon kívül, azon belül szeretnének tudatni, 061-9111-168. magam módján, mint azt tapasztalhatták már az előző héten heteken hetekben, én komolyan vettem és komolyan veszem ezt a veszélyhelyzetet alárendelem ennek a szerkesztést alárendelem ennek a műsor hangvételét is sokak megértésére és biztos vannak olyanok is, akik nek nem tetszik ez a hét ez még végig így megy Ugye jövő héten nyitok-e vagy sem, azt én csütörtökön fogom elmondani, addig biztos, hogy nem. 061-911-168, nagyjából még nagyjából 9 percen át. 061-9 111-168 Vasáig Gábor a Brückner, Gergely, Demetrovics, Zsolt és Falus Ferenc az étlapom. Figyelj! Hol van neki a hangja? Hahó! Emberek? Ennek mi nincs hangja? Én ahhoz nem nyúltam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 Kívánok sok mindenről lesz szó, viszonylag rövid beszélgetésben. Naszai Gábor az egységes közlekedési szakszervezet vezetője a Kejfej Ancsi vendége. Kezdjük a mai aktualitással. Ez az aktualitás pedig az, hogy a koronavírus járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként a fővárosi járművezetők védelme érdekében március 29-től, hétfőtől, tehát a mai naptól átmenetleg nem nyitják ki az első ajtót az autobuszokon és a trollibuszokon, és a járművek első részét kordonnal zárják el. Nagyjából három hete beszélgettünk erről lassú vízpartot most sok munkához hosszú idő kell, de nem folytatom ezeket a blőtségeket. Én valóban ez történt. Ugye akkor is említettem, hogy gyakorlatilag a második ulem kitörésétől kezdeményeztük ezt az intézkedést, ezt ennek a bevezetését. Azonban közben született, ugye annak hogy azon született egy átmeneti vagy egy köztes megoldás aminek értelmében kielőtt területen nem tartózkodtak utasok a járműveken. Ez egyébként szerintem jó megoldás lett volna, hogy ezt be is tartják, és, és nem ez folyamatos vita alakul ki, hogy ki, hol állhat, hol nem. A vita Ittában ki a és ki között az utas és a vezető között? Nyilván, nyilván, nyilván az utas és a vezető között, hiszen Sokan hallják valószínűleg rádióban, olvassák a neten akárhol, hogy egyfolytában egyre feszültebb az emberek közti hangulat, és keresik azokat az ütközési pontokat, amik, amikkel bele lehet. Hogy alakulnak mássakba. az utas számok? Hát nyilvánvalóan ugye, egy nagyon érdekes helyzetet élünk, és... Járatonként változó van, amelyik zsúfolt továbbra is, értve ezzel a például a metropolis ugye ami hatalmas forgalmat bonyolít, de külső járatokon elengedett az utasok száma. Ugye a menetrend folyamatosan, majd nem napról napról változik. Most már talán közelítünk felé a megoldás felé, amit az első persztől kértünk, hogy rendkívüli helyzetre, rendkívüli menetrendeket kéne kialakítani. Most már nagyon régóta tart ez az időszak, és azt gondolom, hogy a méréset azok bebizonyították, hogy nem lehet egyes sémákat ráhúzni erre a helyzetre. Viszont az eredeti kérdés, hogyha megengedi, ugye hát az áttörés nyilván azt hozta meg, hogy a volánbusz ahol azért hozzá kell tenni, a egy más rendszerben működik, Gyakorlatilag ugye itt, itt a 2000 es 2010-es évet követően a, a Fővárosi járatokon is bevezetések kerültek a fülke népüli autóbuszok. Egy nagyon rossz döntés következtében a bkk akkori vezetője, a Vitézi úr fogalma nem volt, hogy, hogy mit is jelent a közösségi közlekedésben dolgozni, és ezt, ezt a rendszert akarta bevezetni, aztán ez a fokozatosan kivezetése került, de volámos, már ma is így működik, és ott semmi nem választja el az utasokat a, a járvvezetőtől, illetve fordítva, és volámos meglépte ezt, hogy első, illetve mai naptól kezdve megszűnik az első. Ideiglenesen nyilván, ameddig a helyzet indokolja. Okay. Meg... Nagyjából sejthető-e, vagy nem sejthető mi az, hogy ideiglenesen? De senki nem lát a jövőben, és azzal nagyon nehéz helyzet, hogy most már ott tartunk, hogy nem is az eredeti, hanem a mutáns vírusok okoznak nagy problémát. Ki tudja, milyen mutációk alakulnak ki. Nekem a nagyobb problémám, hogy szerintem ezt lényegesen korábban meg kellett volna lépni, mint ahogy a, a szigorításokat Jó, hát is ugye Ön igazi... is mondta, hogy bíztak az utasok fegyelmezettségében, igen. csalódniuk kellett. E, azt kérdezem, hogy az elzárás, az hogyan jön létre? Hát gyakorlatilag azt már mindenki megtapasztalhat az a, a előtt. Igen, igen, lezárásra kerül, gyakorlatilag nem lehet felszállni az elsajtának. Eddig is az lett volna, hogy felszáll meg hátra. Ezt én de hát értem, de azt kérdezem, kérdezem, hogy kordonnal zárják le. Mi a Kordonna, kordon? Így van. Mi a kordon? kordon ez ez, a, ez a, azért mondom, hogy az egy évvel ezelőtt tapasztalt a szalagos leszárás, ami nyilvánvalóan a felszállás nem akadályozza a nem is az ajtót az utat, hanem a leszállás. Nagyon sok esetben pont a leszállás volt az, Amiből a konfliktus alakult ki, hiszen azt e, szerintem nem nagyon bonyolult, de ne, nehezen akarták elfogadni az utasok. Hogyha az első akarnak leszállni, és ott éleznek és várakoznak, akkor ugyanúgy nem tartják be azt a szabályt, hogy ott nem lehet várakozni, mint hogyha utazás közben veszik igénybe ezt a területet. Ugye ez vonatkozik a trollibuszokra, és az autóbuszokra, nem vonatkozik a villamosokra, mert azok szinte kizárólag, vagy mindegyik rendelkezik már, ami a villamosvezetőt vezetőt illeti olyan fülkével, amilyen fülke nincs trullibuszon, illetőleg autobuson. Ez az intézkedés, ezek az átmeneti szabályok egyértelműen kizártá teszik az, hogy innentől kezdve utas járművön vegye jegyet. De ez egy kérdés. Kér... Kijelentésnek tűnik, de kérdés valójában. Nem, nem is az kérdés, ugyanis azt kell tudni, hogy addig, ameddig a BKK ö, ö, irányította, vagy azért lehetett területen ö, már gyakorlatilag egyében emelte elbe kell jegyet venni, ö, ahogy egyébként réget is megszokott volt, hogy előre változó egyen lehetett utazni, addig a Volánbút esetében ez ö, megszüntetésre került ez az intézkedés az első sajtók lezárásának megszüntetésével egy idejüleg, most. Ugye a BKK járataim, ebbe a BKV magánszolgálatok, illetve a BKV, illetve a Valánbusznak az agglomerációs járatai nem, nem jelent problémát, hiszen bárhol BKK pontokon vagy automatákban meg lehet elősbételbe venni egyet, és nem jelent változás sem, hiszen mondom, már egy éve így működik. Nagyobb problémát nyilván a volánbusznak a helyközi járatai, távolsági járatai esetén. Jelent. A közlemény azt is mondja, hogy a járvány visszaszorításának érdekében naponta fertőtlenítik a járművek vezetőállásait és a teljes utasteret, különös tekintettel azokra a felületekre, amelyekkel az utasok érintkeznek: ülések, kapaszkodók, nyomógombok, a járműveken kívül a metróállomások utasforgalmi területeit, a mozgó lépcső korlátait is. A megszokott napok, napi takarításon felül minden éjjel fertőtlenítik. Azt gondolom, hogy erről ennél sokkal többet nem lehet beszélni. Át kéne térni röviden a bértárgyalásokra hozzátéve, hogy voltak bértárgyalások, ugye 26-án volt egy találkozójuk, Kis Amrus főpolgármester helyettesen, aki akárcsak Füries Balázs, akivel hetente beszélgetek, hát nem palaszkodhat a tekintetben, hogy nincsen dolga a fővárosi önkormányzatnál. Mi történt ezen a 26-ai tárgyaláson, ha egyáltalán volt, mert én nem találtam nyomát, de biztos bennem van a hiba. Igen, mondom, akkor csak egyetlen gondolata visszatérve, egy korábbi közleményben a BKV arról is tájékozható, hogy a, a folyamatban lévő beszerzések esetén, az autóbutok egy olyan klímaberendezéssel lesznek ellátva, ami önmagában is tűri ezeket a vírusokat. Tehát ez csak egy fél gondolat. Jó, az, az, az annyira jövő zené, hogy én odaig el se látok, el se hallok. Folyamatban úgyhogy... vannak okay, ezek a biztos. beszerzések. Okay. A, a kérdésére válaszolva pedig Valóban volt pénteken egy, egy egyeztetés, az a főváros, illetve azok a cégek vezetői vettek részt, amelyeknél kollektív munkaügyi kezdeményezést indítottak a szakszervezetek, ahol is egy ilyen részmegállapodás született. Nyilván erről a nulláról még nem tudtunk elmozdulni, mert a, a hát a legfontosabb kérdés azonban. Születtek olyan részmegállapodások, amit mindenképp eredménynek könyvelhető kell, értve ez alatt például a, az egységesítése kerülő Budapest pótlék rendszerét, ami egyfajta juttatása dolgozók részére. Továbbá, hogy amennyiben lesz júliusban munkáltatói járulék csökkentés, akkor ennek a, a keretét, ugye ez 2%, hogyha előfordul, akkor ott hagyják a vállalatoknál ezt mérfejlesztéssel fordítani. Ezek az effektív pénzt jelentő intézkedések, de minket érintően korábban mi munkavállalói képviselők kezdeményeztünk a a tárgyalásokat, például a járvány ügyében. És már a kapcsolatban? A kitervezésre, ugye, hogy a BKB-tól elvegyék a szolgáltatás, tehát is még a, még a BKK első vezérigazgatójának a fejlőzése volt, egy rossz döntés megítélésünk szerint. Papíron úgy nézett ki, hogy ebben olcsóban lehetne üzemeltetni a közlekedést. A valóság azonban ez nem pont így van. Valamint arra is ígéretet kaptunk, hogy amennyiben nyármű, tehát eszköz rendelkezésre áll, rendelkezés rá, akkor... A főváros törekszik arra, hogy úgymond visszaszervezze. Én ezt értem, a, de ezek a, nagyon, nagyon, hát hogy úgy mondjam, pontatlan fogalmak. Ugye még valamikor, március 19-én, pontosabban nem valamikor, hanem március 19-én a szakszervezetek 6%-os bérfejlesztési és 10%-os kafetéria emelési igényel léptek fel nagyjából öt nappal később a BKV igazgatósa csaknem egyhangulag úgy fogadta el a béremelést nem tartalmazó 2021-es üzleti tervet, hogy abban azok a pontok, amelyeket az előbb említettem, ez a 6%-os bérfejlesztés és a 10%-os kafetéri emelés igény nem volt Hint, benne. De... Ez csak csaknem egyhangú de... volt, mindössze egy tartózkodó szavazat volt. Hogy fog ez megváltozni nyárra? Nagyon érdekes a, a helyzet. Ugye benne van ebben a Ebben az igazgatossági határozatban, illetve a BKV által a, a dolgozók elé terjesztett javaslatában, hogy továbbra is keresik a forrásokat. És amit említett, hogy Füres úr rendszeresen egyeztet. a az túlzás, beszélgetek. Egyen beszél, egyeztetéshez beszél, kevés vagyok, mert igen, tetszik sok. Bocsánat, igen, igen, igen, teljesen igaza van, hogy beszélget. Tehát a lényeg az, hogy a főváros rendre arra hivatkozik, hogy nincs forrás az elvonások következtében, és a, a, a, a, az államot fordul a kormányhoz, hogy ezeket az elvon forrásokat bizonyos tekintetekben e, visszaforgassa vagy visszapótolja a főváros részére, e, és sajnos az az egészetés e, e, csütörtökről hétfőre tevődött, át, ahol ez szóba került volna, tehát a mai napra. Illentől kezdve, hogy egy nagyon uh, ilyen helyzetbe kerültünk, mert azt gondolom, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs pénze, és mi azt mondjuk, hogy akkor trájkolunk, akkor akkor, akkor attól lesz pénze. Nyilván nem ez olyan, mint a hajléktalanokat megbüntetnek kiárási korlátozás alatt, hogy nincs otthon. Tehát ez, ez kb. egy lenne. Azonban Várjuk. A, a, az igazgatóság döntésére visszaérve. Hát ezzel a, ezzel, a, a ezzel a együtt üzenemelés. ugye, egy másodperc perszülem, a portfólion március 25-én a hír az volt, hogy sztrájk jöhet a BKV-nál, miközben önt úgy idézték, hogy nincs szó türelemről és az érdeki, nincs szó türelemről, és az érdekviseltek részére a dolgozók részéről sincs, hiszen a 0% Reálbér csökkenés jelent, Reál jövedelem csökkenés Igen. jelent, tehát ez egy olyan furcsa matematikai helyzet, amikor a nulla egy negatív szám a összes GTV híradójának, Naszai Gábor az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke. Ez pontosan így van, csak hogy a, a, a strike ugye az, egy, az egy utolsó megoldás. A strike mindenkinek, ott a dolgozóknak is, mert hogyha elérnek egy, egy emelést, abból a strike okay. jelentősen Akkor, akkor viszont mi a helyzet? De azt, pontosítsam, azt pontosítsam. Tehát ez a, az a közlemény, amiben maga a strike már, mint, mint a közeljövő, célkipizése lenne, ez a pontosan a BKK közleményéből olvasható ki. Nyilván a, a kollektív munka vita végsősorban ide vezetett. Azonban a bérszövetség tagjai azok egyéb akciókat is terveznek, aminek a, az egyeztetés a héten fog megkezdődni. A cél az, hogy a nulláról elmozgódjunk, hiszen pontosan így van. A nulla ez, ebben az esetben negatív, hiszen bércsökkentéshez vezet. De ami a nagyon nagy probléma, hogy arra hivatkozva ö, ajánlott nullát az tulajdonos, hogy a főváros bekérte ezeket a, nullás, a nulla béremelést tartalmazó üzleti terveket, és furcsa módon pont úgy jött ki nullára a főváros költségvetése, ami december 14-én terjesztettek be, hogy a bér nulla. Tehát érti, pont sem, nem 3 milliárdal több, sem, nem 3 milliárddal kevesebb, a nulla, akkor pont ilyen a költségvetés. Mi azóta változott a helyzet? Csak ö, én azt gondolnám, hogy a, a dolgozók, tehát egy, egy szociálisan érzékeny városvezetés nem az lenne az első, hogy elvesse a dolgozók rendezésének. Jó, ja, hát mindenki, mindenki másra mutat, és ez nem kizár a pandémia idején van. van. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk arról, amit, amiről ír ön. Tudomásunkra jutott tovább olyan információ is, amely szerint a tömegközlekedési dolgozók oltását csak igen kis létszámban tervezik. A járművezetők, a járművezetők oltása csak az országos oltási terv alapján összeállított sorrendben történne, ami agályos és elfolgathatatlan számunkra lehet -e 29-én 7 óra 21 perckor ennél többet tudni. Nem, ellenkezőleg ugye az a lényeg, hogy a, az operatív törzs erre a konkrét kérdésre nem válaszolt, hogy állomvezetőket egyáltalán oltják-e. Müller-Tetvili azt mondta, hogy a BKK dolgozói is oltják. Hát a BKK dolgozói azok pont nem a BKV dolgozói, a BKK megrendelőként jelenik meg. És ez a helyzet nincs tisztázó mai napig sem. Azt halljuk, hogy a MÁB-nál alacsony alacsonyoltás számot vetítenek előre a bkv dolgozóira, túl azon, hogy ugye például a metro területén az irányításban résztvevő érintett dolgozókat oltják, ez ö, meg is történt részben, ö, nincs, nincs tudomásukat, semmilyen konkrét intézkedésről nincs információnk, nem kaptunk még a konkrét kérdésre sem választ, hogy egyáltalán annak, aki igényli a dolgozók közül, hiszen ott vannak a frankvonalban, biztosítanak oltóanyagot. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Állás, mondanám, hogy sajnálom az apropót, de most ilyen folyamatos, sajnálom, az apropót napokat élünk. Viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Noszály Gábort, az, az Egységes Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnökét hallották. Nézzük meg az így meg bennünket a koronavírus elleni vakcina című filmet, remélhetőleg technikai hiba nélkül, és utána Brückner fog fog beszélgetni.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 Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggelt, Férbocs. Bruckner Gergelyel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Uh, ugye a meghívás uh, annak szólt, hogy a Telexen a jó állam gazdagabbá tesz minket, de aminek inkább torzítja a gazdaságot cimmel írtál arról az Egyensúly Intézeti Beszélgetésről, amely az elmúlt napokban viszonylag sok helyen jelent meg. Volt visszhangja, vagy volt visszhangtalan, vagy volt a kettő között a tetszikedett. A ahogy ezt a politikai nyelvezetben mondják, üdvözölte az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, akivel minden pénteken mostanában csütörtökön beszélgetek, Filippov Gábor. Ugyanakkor, amikor üdvözölte, akkor én még nem olvastam a amikor felkértelek, akkor már olvastam, és aztán vegyes érzelmek voltak bennem, különös tekintettel, hogy ma reggel sikerült meghallgatnom a Klubrádió szombati magazinjának a beszélgetését Gergely Zsófia és Filipov Gábor között, és annak is kicsit egy ilyen csodavárás jellege volt, ez ami sokszor olvastunk már ilyen jelentéseket, de mondja Filipov elvtárs, mikor lesz ebből valóság, ami Gergely Zsófia és Filipov Gábor esetében kevés Indokolt, mint az én esetemben, hiszen ők, belétre téged is, sokkal fiatalabbak vagytok nálam. Uh, ugyanakkor most mégsem fosztó képzőkkel szeretném ellátni a beszélgetésünket az Egyensúly Intézet legutóbbi beszélgetésünkkel kapcsolatban, hanem kezdjük azzal a novummal, amit megemlített Filippov Gábor, nevezetesen, amivel te a cikkedet kezdet, hogy végül is nem pusztába kiáltott szó, hogyha valaki javaslattal él a kormányzat felé, letlégyen az bárki, hiszen volt már olyan, amikor ezeket megfogadták. Ezeket nem részletezett csak egyet-kettőt említesz, azt kérdezem tőled, hogy ennek hogy milyen formája van, tehát hogy ki és milyen módon és hogy hogy épül be e a hazai gazdaságpolitikában annak van a jelentőség, és hogyha van, akkor ilyen részletesen emlékszel -e ezekre a történetekre, amelyeket te megnevezel, nevezettesen ugye a mondat így szó legyinthetnénk, hogy ezeknek nincsenek következményei, asztrafiókban maradnak, de valójában nincs így. Pár ilyet most visszanéztem, a 10-15 évvel ezelőtti javaslatokból, nagyon sok minden megvalósult, digitális fejlesztések, alacsonyabb személyi jövedelem adó, foglalkoztatás a adó irányába elhajló adóbeszedési súlyok. Így van, tehát valójában én azért néztem vissza, mert ahogy készítem a beszélgetésre, akkor eszembe jutott, hogy Orbán Krisztiántól, aki amúgy az évfolyam társadalom volt, és nagyon régóta ismerem, több ilyennel is találkoztam, valószínűleg nem idézem pontosan a programok neveit, azt hiszem, hogy kilábalás cimmel írt, volt amikor még a Cemi nevű tanácsadó intézet nevében, és ugye az én visszakeresésem annyiban egyszerű volt, hogy én csak azt néztem meg, hogy amikor annó cikket írtam ezekről a négy-öt szakértő által összeállított és lerakott programokról akkor én miket írtam. És ugye egy kicsit tudálékosan fogalmazva a matematika tanulmányaim jutnak eszembe ahol volt ugye a reláció analízisbe az a betű, ami azt jelenti, hogy vagy igaz, igaz, nem biztos, hogy van összefüggés, vagy nincs összefüggés. Tehát az biztos, hogy letettek olyan javaslatokat, amelyek később megvalósultak, hogy aztán a politika ezeket tanulmányozta, és azt mondta, hogy ha ő írta, akkor én azt követni fogom, ha ő írta, akkor a hülyeségnek tartom. Ezt nem tudom, tehát lehet, hogy egyszerűen... Oké, okay, ki tették és hova? Hát ugye, amit előbb említettem, én erre emlékszem, hogy Például ez a Seminevi Tanácsadó Intézet rakott össze egy ilyen Jó, de amikor ez ezek egészen... megszületnek, akkor te látod azt a folyamatot, vagy valaha is láttál olyan folyamatot, amikor ez szervül a kormány Bármelyik kormány politikájában nyilvánvaló egy konkrét esetben egy kormányról van szó, nemaga a szisztéma arról szólna, hogy ez mint az esővíz a talajvízbe beszülemlik. Ez hogy van? Láttál valaha ilyen de, folyamatot konkrétan? Ha a folyamatot egyáltalán nem láttam, hanem nem arra gondolok, hogy ugye, amit láttam azt, hogy ilyenek születtek, és amit láttam azt, hogy utána előbb vagy utóbb ezekből. Ugye ezekben javasolt intézkedések ö, megszülettek, egészen olyanokig egyébként, hogy, hogy viszíti, ami ugye egy átmeneti és egyáltalán nem sikeres intézkedés volt, de az is például egy ilyen javaslatban hogy olvastam én, én először, és hát természetesen mondjuk a személyi adókulcsokra, vagy terhelő kulcsokra, gondolunk, akkor hát kettő irány lehet egy kormányzat ezeket vagy csökkenti, vagy növeli, tehát előbb-utóbb még véletlen is bekövetkezhet az, hogy egy javaslatban javasolt irányt vesz fel a kormányzat. De azt gondolom, hogy a 10-15 évvel, és inkább 15-öt mondok, mert azért ezek még bőven ez a 2005 6 amikor amikor egyáltalán nem volt jó a, a magyar makrogazdaság helyzete, amikor egy viszonylag erős világgazdasági növekedési szakaszba jártunk, meg ugye 2008-as összeomlás előtt, és mi akkor csináltuk ezeket a két millió rekord méretű hiányokat, és akkor nagyon erősen az volt a javaslat, hogy, hogy, hogy egy teljesen más hozzáállás kell, egy sokkal inkább, a, a ahogy ma mostani az, az egyensúlyi intézet, ö, Javaslatot fogalmazott, tehát hogy a jó dolgokat ne adóztassuk, a rossz dolgokat adóztassuk. Itt elsősorban az volt a probléma, hogy a legális munkáltatásnak voltak nagyon magasak a terhei, és nagyon sokan kikerültek. Oké, okay, el, el. el fogunk ide jutni, de azt el nekem, ha rossz a példa, elnézést kérek érte. Most ugye viszonylag kevés néző van stadionokban, így aztán sokkal jobban lehet hallani azt, amit egyébként az edző vagy a játékos társak ordítanak, meg van a maga előnye, hátránya, de amikor sokan vannak, akkor is ordítanak, legfeljebb elvész Többiek ordításában, de ilyenkor kiabálnak, hogy jobbra-balra, rúgd le, gyereki, gyere vissza. Na most ezeket lehetséges, hogy megfogadják a játékosok, kicsi a valószínűséget, de ha meg is fogadják, abból egyébként egy taktika, egy csapatra nézve nem jön össze. Vagy legalábbis én azt feltételezném, ugye van egy ilyen kifejezés is, hogy bekiabál a partvonalról. Ez ugye a szó átvit értelmében azt jelenti, hogy hogyan próbál beleszólni abba a játékba, ami a, a játék téren zajlik, és ez nem kizárólag a focira vonatkozik. Ez a jelenség mint olyan létezik? Hát, sok minden jut eszembe róla, meg egy picit a példád már leragadva, hogy a, a fociban azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért számít, hogy a, a, az értő mit kiabál, mert tényleg van lehetőség ebben. Ezt, más nem akkor, akkor lecseréli a játékost. Én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikába eltérő. Tehát látunk olyat, amikor, amikor elég random, elég gyorsan változnak a gondolatok, hogy most távolabbi példát mondjak, ugye a, még a 2010 előtti időkben hát viszonylag véletlen szerűnek jön, hogy akkor tíz ilyen javaslat, száz olyan javaslat, irányváltások, előbb említett példa, hogy nyúlunk az egészségügyhez, merünk-e Tehát nagyon, nagyon hektikusan változott, akkor kevésbé lehetett, valószínűleg ilyen tudatosságot felismerni, de azért sokszor meg azt lehet látni, hogy, hogy van tudatosság. Az alapkérdésedre, továbbra is azt látom, hogy azt én nem tudom, hogy ez egy ilyen szakpolitikai javaslat, van-e olyan értő ö, szem, aki ezt végig pénzügyminiszter, miniszterelnök, nem nagyon hiszem, de hát azért abban mindig lehet bízni, hogyha mondjuk okos emberek okos javaslatokat olvasnak és azt elkezdjük, valahogy olyan fura szóval így bentillálni, egy kormányzat munkájába, akkor lehet, hogy abban az irányba megy a gondolkodás. Van, amit az időhoz eltárt, mondjuk, nem tudom, a digitalizációs javaslatokat mindenki leteszi, jó esetben ezek azért, hát gyakorlatilag a piac kihívásai mentén is megvalósulnak. Ami sokkal nehezebb, ami olyanokról szól, hogy nagy reform, vagy oktatás, egészségügy, figánysághoz való társadalmi felzárkóztatás vagy hozzányúlás. De vannak olyan kérdések, amelyek hát sokkal tudatosabb átfogó politikát igényelnek. Hát, ugye ez, én azt gondolom, hogy azt, hogy nem lehet sajnos Magyarországról mondani, hogy egy olyan szintű országprogramot látnánk megvalósulni, mint a, a Singapur, vagy ezek a legjobb példák északi országok, ahol nagyon tudatosan, nagyon erősen kísérletezve, az oktatása nagyon fókuszálva át tudtak billenteni egy rosszabb helyzetből egy jobb helyzetbe egy országot. Ettől függetlenül hát azért gondolom, hogy akinek ez a dolga az, az, az próbálja a felmerülő nemzetközi példákat és hazai javaslatokat megnézni. Nagyon sokszor volt régen az a tapasztalatom, azóta a legrosszabb ilyen élményem, hogy nagyon okos konferenciákat tartottunk, mindenféle csúcs találkozót, legokosabb emberek összegyűltek, a politikus ez mindig eljött, és a maga félórás előadását megtartotta, nem is lehetett vele beszélni, és ő maga sem hallgatott meg semmi más, hiszen sok dolga volt, mindig rohan tovább. Hát ugye ez a, egy persze értem, hogy sok dolga van egy politikusnak más felül, hát ugye így azért. Azt is lehetett látni, hogy nem fegetlenül fogja hogy miért. Én szakember nem vagyok, hogyha egyébként egy politikus ah. egy felvetés után érdemben reagálna, nem biztos, hogy mindent megértenék belőle. De maradjunk egy konkrét eleménél az Egyensúly Intézet gazdasággal kapcsolatos beszélgetésének. Ugye ez volt, hogy ahogy te írod ilyen nyíltan talán korábban senki nem ment neki, az állami pénzből történő munkahelyi teremtő támogatásoknak. A magyar GDP egyik fő komponens, hogy a magyar állam nagy támogatás, ide csalogat, autóipari beszállítókat, gumigyárakat, akkumulátorgyárakat, ezek a cégek a magas tőkellátottságokkal, élvonalbeli technológiájukkal jól teljesítenek, sok gdp termelnek, de ebből a magyar gazdaság leginkább annyit profitál, hogy ezek a cégek jó béreket fizetnek a, a dolgozóiknak, és így tovább, és így tovább. Az a kérdés, hogy egy-egy ilyen felvetés, tehát hogy ezekből összeáll -e egy rendszer, mert... Uh, én, amikor néztem ezt a Zoom konferenciát, beszélgetést, akkor hallottam benne különböző embereket, széttartó és nem széttartó szövegekkel, de hogy végül is akkor amiről beszélnek nevezetesen a magyar gazdaságról, az most beteg vagy nem beteg, ha nem beteg békén kell hagyni vagy valamivel fejleszteni kell, trágyázni kell a talaját, ha beteg, akkor influenzás, tüdőrákos, vagy pedig elszakadt az inszalagja, és akkor azt hogy kell gyógyítani. E tekintetben én nem lettem sokkal okosabb, és ezt próbáltam nem túl udvariatlanul felvetni Filippov Gábornak, szerintem inkább több, mint kevesebb sikerrel. Mármint, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy jól felvetettem, de, de nem maradtam nagy sikert. Én azt gondolom, hogy ha egy egyórás egy zoom beszélgetést megnéznünk, abból nem fog összeállni egy minden részletre kiterjedő egy program, egy gazdasági program, én is azt gondolom, hogy itt inkább felvilantani lehet olyan irányokat, amelyek talán önmagukban is elgondolkodtatóak vagy értelmesek. Ez például egy erősebb állítás, mert természetesen azt kép elég összetett, ugye ekd nak rövidítjük ezeket az egyéni kormányzati döntésen alapuló támogatásokat. Ez a magyar gazdaság egyik fő működési pillérje, hogy idehívjuk a a délkoreai gumigyárat, a a német autóipari beszállítót ők hoznak tőkét, technológiát, egy csomó embert jó pénzért alkalmaznak, ez termeli a magyar GDP-t, hogy ami itt a felvetés, hogy itt mondjuk 3-5 millió forintért megtámogatunk egy munkahelyet, ezzel egy valami nem hívt, ugye az a magyar jó esetben azért ezek persze integrálódnak, a magyar gazdaságban vannak beszállítóik is, dolgoznak náluk, nem tudom, őzővédők, meg takarítók, meg sokféle ember munkát kap egy ilyenért. De ami ugye itt a probléma, hogy nem épül fel egy olyan hát exportképes, vagy valahogyan az európai gazdaságba integrált magyar tulajdonú, magyar e, vállalat e, csomag, mert bizonyos szempontból ki is szorítja ez a jobb munkáltató, illetve, ugye, amire itt az általános szelolvasott szöveg is utalt, hogy leginkább azzal segíti a magyarok életét egy ilyen cég, hogy, hogy jó bért fizet, de ugye a megtermelt kiviszi, nem a magyar bankrendszerből finanszírozza magát, hanem az anyavállalattól, tehát kevésbé szerves része egy egy, egy, egy, egy Ölcsek, azba, az a problémám, hogy, hogyha ezt a nemzeti alaptantervhez hasonlítom a szónak abban az értelmében, hogy mi alapján tanítsuk gyermekeinket különböző oktatási intézményekben, akkor ezek nem igazán nemzeti alaptanterv jellegűek, hiszen bizonyos dolgokat tanítanak, bizonyos dolgokat nem, a struktúra bizonyos részét érintik, a másik részét pedig nem. Akkor pedig az emberben felvetődik az a kérdés, hogy amit nem érint, azzal mi lesz? Mert ugye, ugye van egyfajta csodavállás, és nem tudom elfelejteni Gergely Zsófia beszélgetését, amit hajnalban hallgattam a Filippovval, amely abban a rácsodálkozással volt, ami, amin én már túl vagyok, de ami nagyjából arról szólt, hogy akkor ez majd hogyan lesz, és akkor a Filippov erre próbált valamit válaszolni, de valójában abban is megfogalmazódott sose másodszor mondom, hogy egy sokkal fiatalabb embertől, hogy milyen az a helyzet, amikor az ember állandóan reformokban gondolkodik, és miközben állandó reformban soha nem jön létre egy olyan kegyelmi pillanat amikor átmenetleg azt lehet mondani, hogy nincs reformra szükségben, minden jól megy. pedig, hogyha permanens reform van, az valamit vagy permanensen reformáló jelentős mozdulatok és mozgalmak vannak, akkor ott valami nem stimmel. Vagy az elmélet, vagy a gyakorlat szintjén. Jobb, ha az elmélet szintjén, rosszabb, ha a gyakorlat szintjén. De lehet, hogy valamit rosszul látok. Hát nekem erre két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy ugye semmi sem állandó, csak a változás. Tehát nem hiszem azt, hogy egy ennyire gyorsan változó technológiai, meg nemzetközi környezetben ugye van olyan, hogy akkor kész vagyunk és hosszabb távon átradőhetünk, tehát biztos, hogy politikákat kell kialakítani a legjobban működő államoknak is, nyilván elég eléggé távol vagyunk. És ugye ez az alapvető kérdés, hogy, hogy egyes részelemeket vagy intézkedést csomagokat érdemes megszárgyalni akkor, amikor mondjuk nem látsz belőle egy, egy koherens egészet. Én ezt kicsit úgy érzem, hogy ha nagyon ráférne a lakásra egy, -egy nagy generál, egy, egy totális felújítás, akkor az jó, ha megtörténik, de hogyha csak nem tudom, a padló cseréjük ki, vagy a fűtésport szerűsítjük, azért annak is lehet értelme. Tehát nyilván sokkal jobb lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy egy minden egy kiterjedő ö, intézkedés csomaggal megtaláljuk a legjobb állam. Valószínűleg ugye nincs is ilyen, mert ez egy, egy nagyon komplex rendszer paramétereit, De hogyha vannak olyan izolált dolgok, amikkel lehet, el lehet gondolkodni azon, hogy kell -e ilyen szempontból támogatni a külföldiek által teremtett munkahelyet, És egy csomó olyan javaslat van, készpénzt támogassuk, vagy inkább a digitális fizetéseket kell -e a magyar gazdaságban ennyire egy opciós szerződést? Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen Ez nagyon érdekes a... dolog, mert ugye ez a mostani a... helyzet, ez kifejezetten kedvez a digitalizációnak, és az utána levő riportalanyommal pedig arról fogok beszélgetni, hogy a digitalizáció egyébként milyen szorongást okoz egész egyszer abból adódóan, mert hogy kivonja az embert abból a természetes teréből, amiben korábban létezett. Semmi sincsen következmények nélkül. Igen, pont az, azért, ennek egyáltalán vagyok szakértő, csak azért merek válaszolni egy picit erre is. Mondd, röviden a egy szakértő Demetrovizsó szemében. Jó, tényleg nem veszem el, a csak pont egy ilyen előadást hallottam a múlt héten, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy nagyon oxfordi kutatókat, maga is egy oxfordi egyetemi tanár volt az előadó, és nagyon érdekeseket mondott arról, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát, például idősebb embereknél egy nagyobb képernyőidő, egy több közösségi oldal a bizonyos szempontból javítja a társadalmi bekötöttséget. Nyilván, hogyha a alvás, a mozgás robására egy fiatalnál a társas valódi együttlét robására megy, akkor káros. De azért azt mondta, hogy egyáltalán nincs egy ilyen általánosan kijelenthető fogalom, hogy ez mindenképpen előlegyen itt hanem van, aki videócsettel a közösségi hálón, van, aki megosztartalmakat, arra utána vitát indít, Ez van egy csomó hasznos tevékenység, és van persze az, aki hat órát és, és valóban hát kivonul a társadalomból. Mindegy, ez most csak előjött eszebe, mert pont, pont hallottam erről egy előadást. Va, van még két-három percünk? Abszolút hiszem, röke. Azt kérdezem tőled a beszélgetésünk második felében, hogy azt ki lehet mutatni, azt lehet objektíven szemléltetni, hogy milyen károkat okoz, milyen hatással van a világgazdaságra a, a COVID-járvány, mert hogy ugye egészen elképesztő az, hogy dolgokat mennyire egyszerű és könnyű bizonyos szempontból szemléltetni. Ugye itt van ez a szújezi csatornán keresztbe fordult hajó, és ennek kapcsán a legkülönbözőbb gazdasági számításokat lehet, ról lehet olvasni a tekintetben, hogy éppen milyen iparágat érint, amiatt, mert hogy emiatt a hajó miatt elakad a forgalom, és nem jut nyersanyaghoz az ipar, és hogy ez milyen elképesztő károkat és hiányt fog teremteni rövidesen a világban, pedig csak egy hajó fordult keresztül. A maga, a maga nemében a pandémia is keresztbe áll itt most a hétköznapi életünknek. Lehet-e azt szemléltetni, mondjuk maradjunk Magyarországnál, de gazdasági jellemzők közül számosan vannak olyanok, akik nem szeretik, hogyha az ember lokális, mert hogy az nem mutatja a teljes folyamatot. Tehát, hogy valójában mennyire egy keresztbe fordult hajó, a mi életünkben, a mi csatornás életünkben ez a pandémia, illetőleg, hogyha ezt a hajót ki lehet mozdítani a helyzetéből, és tovább megy, akkor vajon eh, ahogy helyreáll a világgazdaság, ennek megfelelően helyreáll-e majd a pandémia utána a világ, ha rossz a hasonlat elnézést, kérek érte. Nagyon izgalmas szerintem a helyzet, a a, a hajóról egy félmondat, hogy nagyon érdekes, hogy tényleg a világnyerszanyag ellátásában van három szoros, ugye a szuezi, a, a Hormuzzi meg a malaka, ami olyan hihetetlen mennyiségű tankerhajó forgalommal bír, hogy valóban nagyon látványosan egy, egy, egy adott, szakasznak, akár mondjuk egy katonai vagy politikai lezárásra megbolygatja a, a, a nyersanyag ellátást, ugye elsősorban ezeket a nagy tankereket. A pandémia az ugye szerintem egy, egy, egy azért nagyon nehéz egyelőre pontosat mondani róla, mert még itt van, nem tudjuk mikor lesz vége, és nem tudjuk hogyan lesz vége. Az biztos, hogy a, a, a, a világgazdaságot nagyon nagy mértékben ö, befolyásolta, és szerintem a fő kérdés az, hogy ez a befolyásolás ez egy olyan kilengés volt, vagy egy olyan ö, színusz hullám, hogy most volt egy pár, vagy egy nagyon rossz évünk, amit utána bepótolunk, és visszatérünk ugyanarra, hogy a szági szintre. De fenntarthatóság szempontjából ez nem lenne egy túlzottan jó ö, forgatókönyv, de a gazdaság is mutatói, GDP növekedés ilyen szempontból, ugye ez lenne a leg, hát, növekedés orientáltabb, vagy a legjobb. Forgatóként, de azt gondolom, hogy ahol a legnagyobb visszaesést láttuk, mindenki tudja ezeket, hogy a rendezőnyek, a tömeg tovább. Álljunk meg egy pillanat, álljunk meg, mert ugye eh, én, aki tulajdonképpen csak azért dolgozom, hogy megértsem a világot, mert semmi más vágyam nincs, és aztán úgy fogok meghalni, hogy nem értettem meg a világot, de ne felesd el, hogy tavaly ilyenkor életemben először azt éltem meg, hogy átmenetileg leállították a világot, vagy a világnak egy részét. Tehát nem arról volt szó, amiről te most elkezdtél beszélni, hogy vendéglátóipar, turizmus, szolgáltatások, autógyártás, semmi. És kiderült? Vagy nem derült ki, de hát épp ezért beszélgetek veled, mert ezből sokkal okosabb vagy, és majd biztos utána én is valamit okosodom. Rájöttek arra, ha rájöttek, fogalmam sincs, mire jöttek rá, lehet, hogy semmire. Hogy ezt nem lehet megismételni, holott a tudósok azt mondták, megállni, leállni, karantén, amit betartottak, majd valahogy hirtelen, vagy nem annyira hirtelen, de nem olyan nagyon lassan, azt mondták, ez nem életszerű, az emberek ezt rosszul tűrik, kinyitották, növekedett a betegség terjeszkedése, többen haltak meg, de soha többet nem tértek vissza oda, mint amikor leállították, és nem jött víz a vízcsabból valójában annak a rövid periódusnak volt, van vagy megfogalmazható másféleképpen, mint amit mondtam, és utána akkor beszéltünk az idegenforgalomról? Én azt égyszerűem, hogy a, a tavalyi második megedérnél, amikor ugye addal szembesült a világ, hogy bőven két számjegyű, nem tudom, 15-20 van, ahol 30%-os visszaesést okozott a teljes lezárás, amikor mindenki bebubózott, nem jártok munkahelyekre, nem mentek az autógyárak minden, tényleg minden szektor megérezte ezt a dolgot. Az jó, de ezt előtte se a... hogy ezzel fog együtt járni. Hát, talán azért még így is volt, és akkor mindenképpen fel, ugye, ez, én szerintem két fontos jó, de akkor tett, azt az árulja, nekem az miért az hozták ezt a döntést, hiszen valamiért mégiscsak hozták. Valószínűleg akkor azt gondolták, hogy ez egy jó ötlet. Igen, azt gondoltuk, hogy egy, egy ilyen nagyon, nagyon hatékony, nagyon gyors, nagyon drasztikus intézkedés kell. Ez a jó politika, különben nem vigyázunk eléggé az ember uh -huh. Aztán mi, mi A júniusban meg azt tapasztaltuk, hogy naponta három új fertőzött, Mindenki teljes begubozásban nincs iskola, nincs munkája, és akkor mindenki széttárta a kezét, és elkezdte azért hibáztatni a politikusokat, hogy hát ezért, ezért a három fertőzöttél, ami öt megy évvel van. Tehát ugye akkor valóban egyébként. De most, amikor a más a jó... helyzet most már nincs arról szó, hogy megállítunk bármit is, és közben meg az, úgy beszélnek lazításról, hogy közben a számok vagy stagnálnak, vagy emelkednek, de minden esetre azt nem lehet mondani, hogy a megálláshoz fűzött reményeket már mind be váltotta mindaz, amiért ezeket az intézkedéseket meghozták. Van egy ilyen húzd meg, erezd meg, amiben az ember csak azt látja, hogy csak az ökör következetes, mert valójában kicsit olyan, mintha a feszültségeket néznék egy nem létező pótméteren, és amikor az a piros határához ér, akkor engednek, amikor bemegy a zöldbe, akkor pedig tiltanak, és ez mérsékeltem van összefüggésben egyébként azzal, amit racionálisan kéne megtenni, de a politika nem másra figyel, mint a saját maga fennmaradására, és a hatalom megtartásának a, a fantasztikus mi voltára, amivel nem vők tisztában, mert sosem voltam politikus. Az biztos, hogy a intézkedések között következetlenséget mindig könnyű találni. Nekem talán a legerősebb azért az volt, amikor mondjuk most arról beszélünk, hogy tíz négyzetméterenként egy ember tartózkodhat egy boltba, ahol ugye, magukra vigyázni tudó maszkos felnőtt emberek, nem tudom, 5-10 percet eltöltenek, de közben arról beszélünk, hogy hát jó lenne már az 54-es -54 tantermekbe visszaengedni a 6-7 órára a 25 gyereket a tanárral és vihetik haza a családnak, tehát én, én ez az iskola és verzus egyéb területek, én ezt értem az egyik legkülönösebb ilyen szabályozásnak, illetve nagyon sok helyig az iskolák tartását éreztem egy ilyen a családokat leginkább megfertőző elemnek. De visszatérve a, a, a gazdaságra, tehát valóban az, az nagyon jól látszik, hogy, hogy ebben egyszerűen egy konszenzus alakult ki, hogy, hogy a gyárakat nem kell bezárni, oldják meg, fertőzöttlenítsenek, maszkoljanak, működjön minden ellen, és ezért nagyon fontos volt teszem hozzá, hogy az autógyárak nem működnek, de hogyha karantént elviselhetővé tevő dolgok, tehát az, hogy van... Vízünk, áramunk, gáz, meleg van, tudjuk nézni a tévéadást, van internet, tudunk telefonálni, tehát ezeket a kritikus infrastruktúrákat elvártuk, hogy működtessék. Most nekifélesztették a gazdasági vezetők azt a területet, tehát mondjuk, hogy a termelés is ilyen, ugye a mezőgazdasági termelés sem került veszélybe egyáltalán ebben az időszakban, tehát akármennyire is, nagyon részterületnek tűnik ez, amit előbb említettem, az idegenforgalom, az utazás, a társas események, azért valójában eléggé a szolgáltatásokra szűkül most az, ahol a gazdaság veszteséget szenved, el ugye nem költ annyit az ember, nem tud annyit költeni, nem tudja igénybe venni a megszokott ö, színház, mozikocsma, égterem, ilyen jellegű utazás, ilyen jellegű ö, hobbiait, de ettől függetlenül ugye a most már a gazdaság hát szinte azt lehet mondani, hogy egy normál üzemmódban kekeg, nem, mert ugye ez az 5-10% amit ezek jelentenek, amiket felsoroltunk, ez nagyon hiányzik, aki ebben a szektorban dolgozik, annak, annak összeomlotta a jövőképe, az állása, és hát a jövő az, mert szerintem leginkább az, azon múlik, hogy mi lesz, mert ugye nem vagyunk túl rajta, nem tudjuk milyen mutánsul, meddig az védettséget, az oltás, tehát hogyha továbbra is nagyon óvatosak maradunk a találkozásainkban, a továbbra sem lesz sziget és nem jön 50 ezer fiatal Budapestre. Ez azért mindenképpen átformálja egy, ez nyilván kiragadott példát egy város vagy egy ország gazdálkodását és életét, és azért ebben még nagyon sok minden nem tudunk. Az egyik, ami nagyon nagy kérdés szerintem az, hogy mennyire lesz ilyen ellátási lántrövidülés, tehát mennyire jön vissza Európába vagy konkrétan egy erről, erről beszélt hónapokkal hát? ezelőtt a Duronelli. Igen, de, de. Nem hallottam, de minden esetre tehát ez, egy, ez egy olyan kérdés, ami egyelőre inkább úgy néz ki, hogy ez nem lesz annyira erős, tehát működnek a nemzetközi kereskedelmi vonalak, tehát nem fog azonnal visszajönni minden beszállító mondjuk Kínából Európába, ez, ez, ez mindenképpen ilyen fontos. De a legfontosabb szerintem a magatartásunk, tehát hogy például az energiafogyasztás hova áll vissza, mennyire lehet egy új, egy, egy, egy zöldebb, egy megújulóbb irányba újra rendezni a struktúrákat, mert hát a legszomorúbb üzenete ennek hát az egész Covid-nak, hogy minek otthon gubbasztott, de még így is csak annyival csökkent a mondjuk a benzinfogyasztás, amit évente meg kéne csinálnunk, akkor is, hogyha ha már lesz több mozgás, meg társasérintkezés. Tehát valójában azért sok mindenre rávilágított ez, a, ez az időszak. Borzalmas volt, meg nyilván nem csak a ride számokban, de a ölelések hiányában, meg rengeteg mindenben meg lehet fogni, hogy ennyire más lesz az életünk, de szerintem még nem tudjuk, hogy mikor és milyen lesz a, a visszatérés. Haza infláció alakulásának van-e bármi köze a pandémiához, és hogyha igen, van a -e jelentőség? Abszolút van, mert ugye ha elindul egy érdemi visszarendezés, egy lefagyás után, Tehát mondjuk a pandémia után mindenki az addig elhalasztott vásárlásait, bepótolja nem akartál menni a boltba, de most elmegy a boltba, nem akart ingatlan nézni, de az ingatlan konkrétan nincs az inflációs kosárban, úgyhogy nem jó példa, de ez mindesetre, ha rászabadulunk a gazdaságra, ha lesz egy nagyon gyors fellendülés az egyértelműen hat az inflációra, nagyon-nagyon régóta azt várja az egész világ, csak valahogy csak nem akar nőni az infláció, hogy vagy részben az egyre gazdagabb e, ázsiaiak, a, például az ázsiai devizák felértékelődése miatt tehát nagyon erős inflációs nyomásnak kellene lenni, de valami miatt az elmúlt évtizedről évtizedes, vagy szinte évről évre az átlagos globális infláció folyamatosan csökken, annyira gyors a technológiai fejlődés, ami kifejezetten az infláció ellen hat, jó, de a bár... Igen, de most a második negyed évre mégis nem tartja kizártnak az MMB, hogy akár 5%-os infláció legyen. Ez átmenetleg az ellentmond annak, amit te mondasz. Igen, igen, átmenetileg igen, ennek ugye az egyik a pont a gazdasági növekedés, a másik az, hogy a globális ö, felívelés miatt az olajárt, tehát, ugye nagyon fontos inflációs elem a, a nyersanyagár, esetben az olaj az most emelkedett, tehát amikor a, a teljes lefagyásból eljutottunk egy normális vagy az átlagos felekti olajárhoz, ennek persze pontosan az az oka, hogy elkezdtek menni a tankerhajók, nagyobb a kereskedelem, sőt kifejezetten konténerhiány van, tehát Ázsia szinte újraindult, Európa még nem, de ahogy Ázsia újraindult, hát sokkal intenzívebb lett az igény a logisztikára vagy a, szállít, a szállítmányozásra, ez, ez például egy nagyon fontos elem a, a magyar inflációban is, ez az olajár emelkedés. Hát sok egyéb, például az alacsony bázis is benne van, mert tavaly ebben az időszakban nagyon nem tudott senki árat emelni, mert nem volt ember, aki bolda ment volna, és a tavaly második éves lefagyás az idén a második negyedévbe egy kiugatást fog eredményezni. Tehát van egy, egy, egy ilyen inflációs helyzet most, de azért... És Magyarország hozzá kell tenni, hogy a fejleti között az egyik legmagasabb inflációval rendelkezik, mert ez a 3-3,5, ami most nálunk a természetes szint, az sokkal magasabb, mint egy, egy Európai Uniós átlag, vagy egy amerikai. Japán, az USA, az Európai Unió azzal küzd, hogy valahogy csiholjon egy másfér százalék, két tázalék inflációt, ami kívánatos lenne, de csak nem akarnak az árak emelkedni, úgyhogy... Um, Hát én szerintem mindenképpen az inflációs emelkedés nem még bőven egy ilyen tolerancia szinten belül, tehát az államok még egy kicsit nagyobb inflációval is boldogok lennének. pura ezt így mondani, mert azért volt a történelme sokszor, amikor az infláció elleni küzdelem volt a legfontosabb, és már nagyon régóta a fejlett világ az infláció ért nem ellene. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm szépen.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 És továbbra is tartsa be a távolságtartási és maszkviselési szabályokat. 061-9111-168 nagyjából 4 percen keresztül, és utána felhívom Demetrovics Zsoltot, majd kis szünet után Dr. Falus Ferencet. 061 911-168, ma a 2021. március 29-e hétfő, van a pontos idő, 8 óra múlott egy perccel. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fia János 14 éven óliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, pandémia idején veszélyhelyzetben. 061, 911 168. Jó reggelt kívánok a lájnos. Most sem vagyok. baj. Nem vagyok. vagyok? egy akkor rossz rossz rossz rossz, rossz. Rossz az elnézést, elnézést. Vagy Vagy Freud, vagy a Freud. ross ross Viszont Nem én következem, ez a ez a szövege. Ja? Demetrovic Zsolt. Fiala János vagyok, jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok Demetrovic beszélgetek vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése a Magyar Tudományos Akadémia doktora, elte PPK Pszichológia Intézet klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszékének a vezetője azt kérdezem öntől a pandémia illetőleg a negyedik hírlevél kapcsán mert ugye a Tudományos Akadémiának vannak hírlevelei, hogy a pandémia hatása, ugye nagyjából egy egyéves folyamatról beszélünk, az előzményeivel együtt, de az már inkább az egész világra vonatkozik, lassan másfél éves lesz. Vannak-e adatok, vagy csak megfigyelések vannak, mondván, hogy ahhoz nagyon rövid időt el, hogy adatolni lehetett volna ezt az ön szakmája számára? Hát vannak adatok, nyilván nagyon sok alatt folyamatban van, de ezért vannak most már olyan, Milyen olyan mutatások. Milyen jellegűek ezek az adatok, is, és mire mutatnak? Hát pró próbálja, a próbáljuk nyomon követni, vagy próbáljuk monitorozni azt, hogy, hogy most túl a konkrét egészségügyi szomatikus vonatkozásokon, hogyan hat a mindennapi életünkre, szokásainkra és, és hát akár a mentális egészségünkre, hát Mindenkit megterhelő tehát, hogy azt látjuk és ez nagyon fontos, hogy túl azon hogy a, a járvány maga érinti egészségügyileg nyilván azokat, akik megfertőződnek vagy az egész társadalmat érinti magának a járványnak a jelenléte az, az, annak az elkapásától való félelem vagy szorongás érint mindannyiunkat a járvány megfékezésével kapcsolatos intézkedéseknek a következménye. Tehát egyszerűen az, hogy, hogy megváltoztak a szociális kapcsolataink, beszűkültek a kikapcsolódásnak a a lehetőségei, de maga a karanténhelyzet, de nagyon sokan közvetlen hatás is minket, hát, hogyha hát sokan elvesztik a munkájukat, vagy, vagy, vagy ha nem, akkor is félnek, hogy felmerül annak a lehetőség, hogy elveszíthetik a munkájukat. Tehát nagyon sok bizonytalanság bizonytalanságszorongás kapcsolódik ehhez a helyzethez, és hát az életmódunkat, olyan alapvető változások, érték, amely am, am, ami egy nagyon nagy kihívás jelent mindenki számára. Önnek nagyon ebben tökéletesen változó, igaza van, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az én műsorom, ami semmilyen vonatkozásban nem faktor, de mégis nagyon sok szempontból egy visszajelzés a világról, beleértve, hogy az abban elhangzottak miről szólnak, vagy hogyha netán nem hangzik el benne semmi sem, akkor miről nem, miről nem hangzik el, és ugye egy éves folyamatról van szó, egyedül a nyár folyamán hagytam ki hosszabb időszakot, és azt kell, hogy mondjam, hogy van valamiféle távolságtartás, vagy hogy van a problémának egyfajta eltartása maguktól az embereknek, mert hogy kifejezetten rá kell kérdezni, nem egy beszélgetésben arra, hogy valójában őket mi zavarja, mert miközben egy kavics van a cipőjükben, beszélnek mindenről, hogy rossz az út, vagy rossz a varrás a cipőnek, és csak a végén vallják, vallják be, hogy az a bizonyos kű zavarja őket, ami azért meglepő, mert az ember azt feltételezni, ilyen periódusban, hogy nincsen evidensebb annál sem, mint hogy arról a kőről beszéljenek, ami átmenetleg a cipőjükbe került, és semmi vágyuk nincsen, mint hogy folytassák az életüket azon bizonyos kő nélkül, és mégsem ezt tapasztaltam. De lehetséges, hogy az én tapasztalatom kirívó és nem jellemző. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Azt hiszem, igen. Csak hát a kívülről nézve a dolgok sokszor világosabbak, mint belülről nézve. Tehát az embert számára nem mindig evidens az, hogy, hogy mi a, az ő problémája a járványhelyzettel kapcsolatosan is. Benne vagyunk folyamatosan Történtek a változások, nyilván nagyon sok mindent e, lefordítunk magunknak a következményeivel együtt is, de sok minden, sok olyan hatás ér minket, amit nem biztos, hogy végig gondolunk, és ilyen módon nem biztos, hogy észleljük, hogy ez a kavics pontosan hol van a, a, a cipőnkben. Tehát, hogy, hogy nehéz minden aspektusában az embernek fölismerni azt, hogy, hogy mi mindent tesz bele ez a, a járvány, tehát hogy szerintem eny, eny, ennyiből ez nem nem, nem, nem, pont ez az, ami nem feltétlen egyszerű. Tehát, hogy, hogy az életünk alapvetően e, fordult föld de ugye ennek volt is egy folyamat, csak egy csó, azt gondoljuk, hogy hozzászoktunk, de valójában nem szoktunk hozzá, tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok olyan rejtett kihívás van, amivel küzdünk nap, mint nap, de nem biztos, hogy tudatosul e, bennünk, és nyilván ennyiből lehet, hogy még nehezebb megküzdel. És nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sok, tehát általában a hívásokkal szemben nagyon itt is az embereknek nagyon egyéni válaszaik lehetnek. Tehát, hogy valaki, val, valaki nehezebben reagál, nehezebben tudja a változásokhoz való alkalmazkodást megvalósítani, valakire pedig akár kifele, kifejezetten stimulatívan hathat, vagy legalábbis valamilyen ügy kreatív megoldás felé viszi el azt, hogy egy ilyen kihívás szóval ebben nagyon nagy egyéni különbségek vannak, az biztos, hogy mindannyiunkat érint, tehát hogy pont erre próbáltuk sődni a figyelmet, hogy miközben a közvetlen következmények azok jól láthatóak, de nem szabad elfelejteni, hogy valójában az egész társadalmat nagyon-nagyon nagy mértékben érintik a járványnak a Erről a következőket írja a COVID-19 világjárvány hatása a mentális egészségre március 2-án megjelent írásában király orsójával együtt. Számottevő tevő egyéni különbsége figyelhető meg abban, hogy a járvány kit hogyan érint, azonban elmondható, hogy bizonyos társadalmi rétegeket és csoportokat egyetemel jobban súlyt, mint másokat. Az egyik olyan csoport, amelynek számára különös kihívást jelent a mentális betegségekben szenvedőki, ők egyrészt a tüneték miatt fokozattal kivonatív a járványkeltette szorongásnak, aztán sorolja a további csoportokat, ilyenek a mentális betegek körében magasabb a fertőzés kockázata, ráadásul fertőzöttségük esetén nehezebben jutnak kezeléshez. A fentieken túl a járványhelyzet világszerte komoly fennakadásokat okoz a mentális betegek, mind ambuláns, mind osztályos ellátásában bár volt átállás vagy telefonos forma a terápiában, végül még két pontot említ, ha jól látom. Igen, az egyik a mentális betegek csoportján belül kiemeltem veszélyeztetettek a különböző pszichoaktív szerfüggőségekben szenvedők, és további speciális probléma az addikciókon belül az internet, videójátékok, a szerencsejáték, valamint a pornográf tartalmak használatának és problémás használatának növekedése mindenre van-e valamiféle, hát ha nem is gyógyszer, de valamiféle terv, hogy ezek hogyan csökkenthetők, illetve hogy oldhatók meg? Hát ugye, ezek nagyon különböző problémák igen. és nem különböző csoportok, de igen, tehát hogy valamennyi területen vannak ö, törekvések, mint azokkal a nehézségekkel együtt, amiket amiket itt a felolvasás során is említette Például az ellátásban nagyon nagy előrelépés és nagyon komoly törekvések vannak arra, hogy, hogy, hogy a különböző online ellátási formák, ahol csak tudnak működni, ott, ott kompenzálják a kieső, kieső ö, ö, ö, személyes ellátási formát. Tehát ugyebben a, a, a fióterápiában. És pszichológiai problémákkal kapcsolatos konzultációkban ebben nagyon nagy előrelépés történt az elmúlt egy év során. Nyilván ez nem tud mindent megoldani, de, de ugyanakkor olyan különböző tanácsadások, javaslatok, ötletek elérhetőek, és nagyon sok kolléga itthon is és nemzetközi viszonylatban is próbál olyan, olyan javaslatok elő. Állni, és ezeket népszerűsíteni, vagy elérhetővé tenni, ami csökkenti azokat a negatív következményeket, amik a, amik a járványjal kapcsolatosan felmerülnek, vagy akár a, a családok együttélésében, vagy a gyermekeknél, fiataloknál, ugye itt említve volt például a, a különböző technológiai, technikai techni techni eszközöknek a használata, akár a videójátékok. Ugye egy, egy olyan helyzetben vagyunk, ahol aholet hát kifejezetten eh, arra kényszerültünk, és hát ebben ez egy nagyon pozitív fejlemény is egyben, hogy, hogy az életszínünk jelentős részét tudjuk folytatni a, ezeknek az eszközöknek a segítségével. Tehát az, hogy az oktatás át, tud, át tudott állni távolléti formára, egyetemeken, főiskolákon, de az általános és középiskolákban is eh, ez egy nagyon nagy előrelépés. Ez egy nagyon nagy napon... előrelépés, ez egy technológia, tehát azért az én környezetemben jelentős számban vannak fiatalok, ha bár én az életkoromat tekintve nem tartozom közéjük, egy olyan emberrel beszél, aki ráadásul. A pszichanalízisért tekintve viszonylag hosszú idő át e, e, volt kapcsolatban az ön szakmájával, csak nem az ön oldalán. E, és azt, azt lehet tapasztalni, hogy ezeket a problémákat át lehet hidalni, de a személyes találkozások hiánya, illetőleg az online oktatásnak a korlátozottsága ez mind, -mind hatással van arra a körre, akik ebben részt vesznek, és az, hogy ez végül is hova fog kifutni, arról senkinek nincs elképzelése, e, egészen futurisztikus, dolgokat hall az ember arról, hogy leendő munkáltatók hogyan fogják megkülönböztetni majd azokat a gyerekeket, akik most végeznek vagy most tanulnak egyetemeken, mert őket alul kvalifikálják azokhoz képest, akik egyébként, ha tetszik, normális körülmények között járnak egyetemre, és ezek mind olyan szempontok, amelyekkel a gyerekek nem tudnak mit kezdeni, hiszen ők belekerültek ebbe a folyamba, és nem tudják megváltoztatni ebbéli helyzetüket, viszont az életükre életük vagy tartósan megfelelő rész aláhozandó ki fog hatni. Ezekkel kapcsolatban nincs kihez fordulniuk, hiszen a tanárok is tanácstalanok nincs. Ez ígyben tapasztalatuk, és amikor egyébként a világ legkülönböző pontjáról tanítják a gyerekeket, mondván, hogy ők sincsenek az anyai intézményben, ők is sokkal korlátozottabb mértékben foglalkoznak a gyerekekkel, mint akik azt feltételezték, hogy majd amikor Londonba, Párizsra, bárhova Budapestre járnak egyetembe, re, akkor majd ők különböző közösségek tagjai lesznek. Ez kiszámíthatatlan, hogy milyen következménnyel fog járni, és nagyon nehezen mérhető. Kiszámíthatatlan, oly sok minden hatása, ami ér minket, de hogy ezeknek lehetnek olyan hozadéka is egyébként adott esetben, amit meg, meg a klasszikus, hagyományos oktatási formában nem jöttek elő. Hát azok, akikkel én a... tartom a kapcsolatot, azok ne nem számolnak Nyilván nehéz ezt uh, mérlegre tenni, és szerintem talán nem is ez a legfontosabb, az, hogy biztosan egészen mi uh, más hatások érik ezeket a fiatalokat, azért bízhatunk abban, hogy ők vissza, hogy a visszakhosszú általános és, és középiskolai képzés folyamán azért lesz még módjuk uh, a személyes, a jelenléti oktatásban is részt venni. Mindenképpen ez egy nagyon nagy kihívás. De mi a legfontosabb? Kinek, azt azt mondani, ez a legfontosabb. Igen? De, De azt mondani, hogy ugyanakkor, ugyanakkor hát ebben nagyon, nagyon sok olyan plusz elem is van, amivel meg mindenképp többek lesznek ezek a fiatalok. Tehát, hogy ezek a megpróbálhatások, ezek vezethetnek ugyanakkor olyan tapasztalatokhoz is, amik mindannyiunknak, tehát nem csak azt kell mondanom, hogy mindannyiunk számára, amik, amik, amiknek azért van ugyanúgy tanulsága is, hogy önmagában az, hogy egyébként ugrásszerűen, hogy tudott most... Fejlődni, vagy hogy előre előrelépni a, a távolléti oktatásnak a megvalósításról, ami nagyon messze van, persze az ideálistól ebben tökéletesen igaza van, és pláne nagyon messze van attól, amit, a, amit adott esetben a, a személyes, egy jelenléti oktatást tud adni, de vannak ennek fejleményei. Nem, nem azt akarom mondani, hogy ideális messze, nem erről van szó, de azt akarom mondani, hogy szerintem nem, tehát én bízom azért benne, hogy ez nem fog egy olyan munkaerőpiaci különbséget jelenteni ezeknek a fiataloknak. Ami nagyon fontos, hogy valóban, valóban ez egy nagyon speciális helyzet, nagyon speciális tapasztalat mindenki, és oda kell figyelnünk, hogy ez a másság, ez milyen plusz nehézségeket jelent, és ezekben, ezekben segíteni kell. Sokkal kritikusabbnak látni egyébként például az, hogy a társas kapcsolatai, hogyan tudnak alakulni a, a gyerekeknek. Nyilván ez a serdülőkorban nagyon másképp jelentkezik, mint mondjuk egy általános is első osztályban, de hogy, hogy ezekre fontos, hogy találjunk valamilyen emberben. Az, az Európai Bizottság a nőnap nap közelettével külön foglalkozott a nők helyzetével a Covid járvány idején, és ebből a jelentésből idézek. Mindennapjaik és munkájuk jelentősen átalakult a járvány hatására, ezzel azonban nincsenek egyedül nagyon sok nőt a pandémia által súlyosan érintett bizonytalan munkahelyeken foglalkoztattak az ő állásaik a válság hatására, vagy átalakultak, vagy megszűntek a folyamatos korlátozások és az összezártság hatására pedig megnőtt a családon belül erőszak eset száma is. A kérdés az, hogy ezek egyébként. Milyen száll, amikor ezeket a mondatokat megfogalmazzák, milyen adatok vannak mögötte, és honnan? Hát vannak különböző felmérések is, tehát ilyen módon is vannak eljött adatok, illetve nyilván ezek valamennyire a a klinikumban is lecsapódnak, meg egyáltalán különböző jelzőrendszerek is működnek, de hát hogy ez annyiból sajnos nem ö, meglepő, hogy valóban a, az a fajta összezártság, amit a karantén helyzet hoz, az mindenképp ö, próbára teheti az együttélőket, akkor is egyébként, hogyha ha egy jól funkcionáló családról, egy jól funkcionáló párról van szó, akkor is egyszerűen hát beszélkül nagyon sok olyan lehetőség, ami a, a, a megszokott életben működne. De egy rosszul funkcionáló családban vagy egy feszültségekkel teli párkapcsolatban ez a fajta összezártság, ez ez, ez különösen előhozhatja a, a problémákat és a feszültségeket. Tehát egy ilyen módon sajnos az, az, ez, ezt az első pillanattól mondták a szakemberek, hogy, hogy, hogy van egy ilyen kockázata. A, a karantén helyzetnek, és valóban úgy tűnik, hogy, hogy, hogy, hogy ez, ez be is következik. Megint csak az ellátó rendszer is próbál erre <gül> reagálni, próbál figyelmet, fölhívni, illetve segítséget nyújtani, ahol, és, és amilyen módon lehet, de ez valóban egy kritikus pont. Az akadémia elnök múlt egy pénteken interjút adott a magyar nemzetnek, ebből idézem. A járvány kezdete óta dolgozik szakértői munkacsoportunk Kostolányi György alelnök Erdélyan, a főtitkár helyettes és Ádám Veronika osztályának vezetésével. Az MTA COVID programjait Oberfang Ferenc köztesztőveti igazgató koordinálja. Az akadémia lényegében a járvány jelegi szakaszában szerepet válló valamennyi szakemberrel, tudósal kapcsolatban van, és a jövőben is számít rájuk a most vállaltak teljesítésében is. Nagyon fontos a szakszerű hiteles tájékoztatás, valamint az itt és most élet és közveszélyes tudomány ellenesség visszaszorítása, ebben nagyon hasznos az orvosi osztály által kiadott rendszeres hírlevél és a Magyar Tudomány Ünnepe program sorozat, amelynek keretében ön is publikált. Meg kell fogalmazni a lehetséges jövőképet, ki kell dolgozni a jelenlegi járványt követő korszakra vonatkozó tudományos forgatókönyveket, javaslatokat, tanácsokat, az egészségvédelem, a gazdaságvédelem és a társadalomvédelem témáiban mondja később. Ez a nemzeti feladat, ki kell venni a részét a tudományos közösségnek is, az azt összefogó akadémiának. Nagy figyelmet kell szentelnünk a most még rejtett, kellő figyelmet nem kapott kérdéseknek, mert hosszú távon ezek lehetnek a legfontosabbak. Ilyen például az, hogy milyen hatásokkal kell számolnunk a társadalom mértékeiben, a családokban, a hátrányos helyzetűeknél, az időseknél, a közösségi életben, mit vált ki a fiataloknál, hogyan befolyásolja életszemléletüket, ismereteiket, szocializációjukat. Ön tagja-e, vagy vezete ilyen csoportot, vagy tagja lesz -e egy ilyen? csoportnak, és vázolni tudja -e ezt a leendő munkát, amit talán már elkezdődött, vagy mostanában fog elkezdődni? Hát itt nagyon sok olyan működés van, vagy olyan hálózatos együttműködés, ami révén igen, tehát ami révén az én mi kutatásaink is becsatolható becsatolhatóak ezekbe a folyamatokba, illetve a, a, az akadémián működő Elnöki bizottság az egészségért, az kifejezetten olyan bizottság, ami, ami ezzel a területtel is foglalkozik, aminek tagja vagyok, de általánosságban azt lehet mondani, hogy, hogy megvannak azok a lehetőségek, és az Akadémia pont ezt a hálózatos működést próbálja megerősíteni, és amire elnök úr is utalt itt, hogy mindenféle olyan, tehát a legkülönböző területen felmerülő kutatási eredményeket becsatornázni, egységesíteni, és felhasználni abban, hogy, hogy próbáljunk ezekre a kihívásokra minél hatékonyabban reagálni. Azt mondom, hogy ezeknek a mechanizmusai, ezek, ezek hatékonyabb működnek, így azt kérdezem öntől, hogy az ön a szinten, amiketünk beszélgetése, mennyire volt praktikus, és mennyire volt elméleti? Azt gondolom, hogy, hogy is is nagyon nehéz, a, tehát hogy nyilván, amikor, amikor általánoságban beszélgetünk ezek a kérdésekről, akkor, akkor, akkor főképp elméleti vonatkozások tudnak fölmerülni, de hogy, hogy ezeket kell megpróbálnunk lefordítani a a gyakorlatra is, vagy a, vagy a mindennapok kérdéseire és azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán fölmerültek olyan szempontok ebben a beszélgetésben, amiket ne lehet fordítani ilyen módon akár a, a, a mindennapok megküldéseire is. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Én is köszönöm! Köszönöm szépen! Önök Demetrovics Zsoltot hallották! 1-911-168 irat iratismertetésbe kezdek, hogy ne falus Ferenc idejét raboljam ezzel. Március 22-e kórházi főigazgatóság egészségügyi tanuló és végzettségi önkéntesek jelentkezését várják. Egészségügyi tanuló és végzettségi önkéntesek jelentkezését várják a koronavírus járvány elleni védekezés segítésére. Most minden korábbinál nagyobb szükség van azokra az elkötelezett és tenni akaró segítőkre, akik orvosaink, ápolóink munkáját támogatják, ahogyan a koronavírus járvány első és második hulláma idején úgy most is várunk minden egészségügyi végzettséggel rendelkező, vagy egészségügyi képzésben résztvevőt, akik tenni akarnak a magyar betegek gyógyulásáért, mindannyiunk biztonságáért. Majd később. A kórházi betegek és a lélegeztetett betegek számának alakulására az egészségügyi ellátórendszer felkészült a kapacitásokat az országos kórházi főigazgatóság szinte percről percre követi. Ez volt március 22-e, március 24-e, majd egyébként március 29-e hétfő van, most március 24-énél tartunk. Már 500 egészségügyi Elnézést. Már 500 egészségügyi szakontanuló, illetve ilyen végzettségű önkéntes jelentkezett a koronavírus járvány elleni védekezés segítésére az Országos Kórházi Főigazgatóság hétfőn indított akciójában. Takás Péter elmondta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság jogelődje tavaly az őszi második hullám idején hirdetett a mostanihoz hasonló akciót, akkor több mint ezre jelentkeztek. Emlékeztetett megjegyezve, hogy az idei első napi adatból kiindulva a jelentkezők száma bőven meghaladhatja a tavait hogy ide végül is kiket fogadnak el és kiket nem, az ezzel kapcsolatos rendszerrel nem vagyok tisztában. Könnyen lehetséges, hogy egy hét folyamán fogok beszélgetni olyannal, akit befogadott a rendszer, most rövidesen egy olyan emberrel fog beszélgetni, akit nem fogadott a rendszer, és ő ezzel kapcsolatban fogja elmondani a gondolatait. Itt most különböző szösszenetek jönnek, a fogadással, illetőleg a nem fogadással kapcsolatban. László Imre, polgármester, március 27-én. Hiába jelentkeztünk többen is önkéntes orvosnak, az ellenzéki pártok szakpolitikusai közül nem tartanak igényt a szolgálatainkra, bár kevés a szakember politikai okokból veszélyeztetik az emberek egészségét és életét. Erről is beszéltem az RTL híradónak. Gémesi György. A jövő héten, tehát értelemszerűen ezen a héten kezdek, heti egy nap pünkösdik, ha kell tovább. Őszintén és szeretettel megyek, nagyon izgulok, és nagyon várom, hogy segíthessek. Dr. Varga Dam Andrea Ma egy éve, hogy várok a beosztásomra, írta a március 27-én, 2020. március 18-án jelentkeztem önkéntesnek a koronavírus járvány jelenni küzdelembe. Március 27-én megkapom a lehetőséget, hogy milyen munkára jelentkezhetek. Pár percre rá visszaigazolom, hogy adminisztrátornak és takarítónak jelentkezem a felajánlott munkalehetőségek közül. Április 9 -e 2020 az állami egészségügyi ellátóközpont értesít, hogy közvetlenül az egészségügyi szolgáltató fog értesíteni és mozgósítani, majd később, november 9 értesít a központ, hogy az egészségügyi szolgáltató fog keresni, azóta is várja. Ríg Lajos. Bárcius 25-én. Kerken 20 nap telt el azóta, hogy több Dunántúli kórház COVID-intenzív osztályára beadtam a jelentkezésen, mint intenzív ellátásban jártas anesteziológiai szakasszisztens. Eddig sajnos csak Zalaegerszegről, Tapolcáról kaptam választ, Ajkáról, Györgyből, Veszprémből, Keszhelyről, Nagykanizsáról még semmit sem reagáltak, pedig tudomásom szerint mindenhol óriási szakemberhiányjal küzdenek. A tapolcai kórház igazgató azt írta, hogy nincs covid ellátás, így nincs szükség a munkámra, Zalegelszegről szóval pedig azt a választ kaptam, hogy alacsonyabb betegek számai ellátásokat fennakadás nélkül biztosítani tudják. Majd később. Szomorúan hallom, ahogy már a mentőknél végzett önkéntes munkámat is szeretnék ellehetetleníteni bizonyos körök, úgy egyre nyilvánvaló, hogy a pártvezérelt kórházvezetők is politikai okokból nem mernek reagálni. Most pedig következzék Falus Ferenc része, ahhoz azonban már igénybe veszem a személyes segítségét. Remélem, most őt fogom fölhívni. Okay. Jó reggelt kívánok, szia! Szia, nap végig, bocsánat! Az iránt érdeklődöm, hogy mikor, milyen körülmények között jelentkeztél önkéntesnek? Azért lepődtem meg a telefonodon, mert amikor már vártam, hogy hívni fogsz, akkor felhívott egy kerületi szakembernek az igazgatója, akivel ma délelőtt volna találkoztam, mert egy másik önkéntes munkára is jelentkeztem, és ott úgy tűnt, hogy még a tervezet és tervezetet is megkaptam. Kérdés, hogy most, hogy a állam átvette az önkormányzati rendelőintézeteknek a szakmai akkor mi lesz ezzel a tervvel, hogy ott egy COVID-ból kigyógyult betegek rendelését szerveztem volna meg, és hogy dolgoztam volna ingyenesen. De most egy pillanata mi hangzott el ebben a mostani telefonbeszélgetésben, a mi beszélgetés előtt? Semmi, hogy azt mondtam, hogy visszahívlak úgy spesztülve. Figyelek. Nem, hát csak akkor, azt akarom mondani, hogy két dologról van szó. Az egyik arról van szó, hogy én az életem nagy részét intenzív osztályon töltöttem, és azt gondoltam, hogy amikor erre tényleg szükség van, akkor én az intenzív osztályon szeretnék... Dolgozni, újra tanulni, reaktiválni magamat, és lehetőség szerint a lélegeztetőgépek közelében dolgozni, hiszen azt gondolom, hogy hát sokkal könnyebben megtanítható vagyok bármilyen lélegeztetőképnek a használatára, és a betegnek a felügyeletére, a beteg állapotának a megítélésére, mégis van egy két évtizedes gyakorlatom, amit hát valószínűleg jobb, mint aki átvezényelnek oda akár egy szemészet, vagy egy égészet, vagy egy bármilyen más nem nagy szakmából. Ugye erre van egy kérdőív, amit az ember kitölt az interneten, elküldi, és utána vár. Mikor töltötted ki, mióta vársz, volt-e válasz. Nem, én nem töltöttem ki, és nem is vagyok hajlandó az országos forrászőparancsnokkal kapcsolatba kerülni. Ezek közül, akik ezt te ismertettél, van, aki ki ezt a kérdőimet, és, és vár. Én közvetlenül felhívtam egy, most úgy hívják, hogy irányító kórház anesteziológus főorvosát, intenzív a vezetőjét, akivel korábban együtt dolgoztam, és gondoltam, hogy ő abszolút alkalmas arra, hogy engem arra, amire szükséges megtanítson, és az ő irányítása mellett én szívesen dolgoznék. De ő azt mondta, hogy ők megvannak elegen, köszönjük szépen, igazából nem nagyon van szükségük segítségre. Különben is a protokoll változik, és egyre kevesebb betegesztetnek nélegeztetőgépre, mert más hatékony gyógyszerek vannak, de különben sem ő az ütben forduljak az orvosigazgatóhoz. No, azt mondtam, fordulok az orvosigazgatóhoz, azzal is együtt dolgoztam fiatal a koromban de nem találtam a telefonszámát. Akkor visszahívtam ennek az intenzíves orvosnak, küldjen már át a számát, lát azok a rendkültet. Felhívtam, fölhívtam, mégis megtudtam az orvosigazgatót, ám bocsánat, még végig Figyelek! Felhívtam az orvosigazgatót, titkárnő három percet belül visszahívott, nagyon kedves volt, és elmondta, hogy a országos kórház főparancsokhoz Kell fordulnom, ahol adjam meg a kamarai tagságomnak a számát, a szakvizsgáimat, a továbbképvéseimet, és minden egyet, mert hát ennélkül viszonykéntesként ingyenesen nem lehet segíteni. Úgyhogy ebbe az ügyben eddig jutottam, a szakendelőd, az egy másik történet, az egy másik álomban. Úgyhogy ez az én személyes történetem. Azt Én kérdezem, nem, gondoltam, külön, hogy hogy, és nem gondoltam azt, hogy ez a, ennek bármiféle politikai ö, beszülete lenne mindaddig, amíg ezek a további hírek tömegesen a kezembe nem kerültek. Tudok egy erről, ki aki ugyancsak menni akar. őt sem fogadták ö, egy időki egy kélek, amit te írtál a Facebookon, azt idézhetem tőled? Néhány, akik önkéntesként akartak segíteni, de rájuk nem volt szükség, Ríg Lajos, László Imre, Kincses Gyula, Kunes Zsombar és rám se, akiket még eltanácsoltak, azokat kérem, hogy írjanak ide. Végül is olyan, aki írt volna oda, olyat nem tapasztaltam, különböző kommentárok voltak. Azt kérdezem tőled, hogy mindazok, akiket elfogadtak és mindazok, akiket elutasítottak, a kettőjük, a két uh, halmaz közötti különbségből te egyértelműen a tévedés minimális kockázatával tudod azt kimutatni, hogy itt valamiféle politikai elutasítottságról és nem valami másról van szó? Nem, nekem az eszembe se most, mondom neked őszintén. Különösen a saját esetemben eztől sem merül. Hogy mondjuk Pincses Gyulának az országos főigazgató nem válaszolt heteken keresztül, Abba azért lehet uh, némi ilyen dolog, Ríg Lajos és László Ingr esetében is ezt el tudom képzelni. És hát vannak ellenpéldák is, akik megtalálták a megfelelő helyet. Ugye említetted a Gödöllői polgármestert, ott se gondolom, hogy az Országos Kórház Főigazgatónak írt uh, képzén alapján találkozott meg a, a... Tehát... Én csak eltételezem. Alapvetően mi van ellenedre az ügyben, hogy az Országos Kórház Főigazgatónak írja? Tehát nem azt mondod, hogy nem vagy hajlandóanak, mi az oka? Én nem kerülök a jelenlegi formányzata semmiféle kapcsolatba, és nem kérek tőlük semmit. Nem pályázom, nem semmiféle... Én ezt értem, de... Ezt ...próbálom a... elkerülni. A... Megkerülve Freudot és kafkát, nem biztos, hogy sikerülni fog. Azt kérdezem tőled, hogy ha azt mondja valaki, hogy falus, ott van az ajtó, azon kell bejönni, amire te azt mondod, hogy az nekem nem ajtó, ott van egy másik ajtó, én azon szeretnék bemenni, mire azt mondják ők, hogy de az nem vezet sehova, erre te mit válaszolsz? A hát, hogy Én van egy ajtó, azt mondják, hogy ezt, ezt, ezt, ezt töl, töltse ki, és akkor abban az esetben nem eh, annak a rendszernek válsz a hívévé, eh, amelyik rendszer te nem pártolod, de ez a rendszer most ezt az adminisztrációt adja, ezen keresztül lehet jelentkezni oda, ahova teheted. Világos, a ebben a rendszerben, ami volt, ott volt egy pont, hogy 40-valahány éven 40, nem tudom hány évesen aluli a fiatalapakat kerestek. Hát én ennek messze sajnos nem felelet meg, bár nagyon szerettem volna. De ugye, őszintén szólva, hát úgy válogatni akartam, mert hogy én intenzívott helyre szerettem volna menni, önkéntesen segíteni, és nem, nem segédápolónak menni, nem tudom hova. De hát az én személyes történetem kétségtelenül, ennek nincs különösebb jelentőség. Én, én ezt kérdezem, de most az a kérdés, hogy te bele tudod-e helyez, tudod -e magadat helyezni annak az embernek a helyzetébe, aki te felhívtál, akinek egyébként a lehetőségei, a jogi lehetőségei nagy valószínűséggel tényleg úgy korlátozottak, mint ahogy beszámolt erről, és nem arról volt szó, hogy ő valami olyan szempontot vagy szempontrendszert vett volna elő, amely egyébként a te személyednek a kiiktatására vonatkozik, és amikor azt mondta, hogy egy másik számot hívjál, akkor azt mondta neked, hogy falus tartsuk be a szolgálati szabályzatot, ha ők lehetővé teszik, én szívesen fogadlak. Tehát az a kérdés, hogy, hogy, hogy ő vajon ebben a rendszerben a te szerint hol helyezkedik el? Az, hogy ezért írtam meg, ezért ezt erről beszélni a barátaimat, és ezért került ez én általam is a Facebooknak a nem túl tágas nyilvánosságára, de ezek szerint te is elolvastad, tehát így egy tágabb nyilvánosságra került, én ebből a botrányosnak nem ezt találom. Az, hogy a központosításnak van egy olyan foka, ami már teljesen értelmetlen. Tehát egy kórházigazgatótól elveszük azt a lehetőséget, hogy őt beengedhessen a kórházba egy önkéntes, akinek még fizetni se Ugye én a múlt héten beszélgettem Szilártól Lászlóval, aki elindította a Spartal programot, és abban ö, ö, rögzítette, hogy akik itt egyébként bármilyen képzésben is részesülnek, civilekről volt szó, ö, ők róluk mind-mind a igazgatók döntenek számára, ö, tehát ő semmilyen garanciát nem tud arra vállalni, hogy aki egyébként egy ilyen tanfolyamon részt vesz, akkor annak a tevékenységére egyébként majd az intézmények igényt fognak tartani. Ebben van bármi kivetni való az intézmények részéről? Az intézmények részéről az a kivetnivaló, hogy nem tiltakoznak az ellen, hogy a jogköreiket ilyen mértékben korlátozzák. Ez a probléma. Te azt nagyjából látod, mint a helyzetet sokkal közelebbről ismered, hogy az a zűrzabar, ami egész egyszerűen az ellátási nehézségekből fakad, azt nem a lehetetlenségi fokozná egy olyan önkéntesnek az alkalmazása, akiért olyan jogi garanciát kéne a tevékenységét illetően vállalni, amire egyébként adott esetben ez az intézmény nem képes, nem alkalmas, vagy nem akar? A kórháci főigattató parancsnokság sem alkalmas erre. Ez, ez csak bizalmi alapon történik. Eddig is voltak önkéntes segítők a kórházakban, ahogy a kórházaknak a vezetés el tudta dönteni, hogy őket beengedik-e oda sebészeket, nőgyógyászokat és így tovább, akik önkéntes segítőként magánfaktisuk mellett jártak a kórházakba. Ez évtizedek, évtized, minél hosszabb ideje működik ez a rendszer. Ennek ilyen szempontból problémája nem volt. De mondok neked más. De Megszületett egy rendelet tavasszal, ami azt mondta, hogy az egészségügyi dolgozó nem hagyhat el az országot. Tehát elvileg arról, hogy én egészségügyi dolgozó vagyok, határőrizetnek tudnia kell megakadályozva, hogy én engedély nélkül az országot elhagyjam. Születettőszel, most nem olyan régen egy második rendelkezés, ami azt mondta, hogy vezényelhető mindenki az országban, akinek egészségügyi taképzettsége van. Tehát nem csak arról van szó, hogy nekem jelentkezni kell hanem az, hogy én kvázi parancsot is taphatok arra, hogy végezzet ilyen feladatot, függetlenül attól, hogy mondjuk katonaként már az obszitot véget megkaptam. Tehát kirendelhető mindenki, függetlenül attól, hogy ő magánkészményben dolgozik, vagy nem dolgozik, egyszerűen csak a végzettsége alapján. Tehát már egyszerűen meg is kereshettek volna annak alapján, hogy van egy olyan gyakorlatom, ami feltehetően használható. És nem én vagyok az egyetlen, ugye? Ha másra nem, akkor tegyük fel arra, hogy azon az alapon, hogy évekig az országos mentőszolgálatnál dolgoztam rohamkocsit. Tehát akár oda is hívható, vagy vezényelhető lennék. De személyre hányod a rendszernek, hogy az nem vette igénybe a te szolgálataidat eddig? Igen, Igen rosszul esik. Mit gondolsz, uh, um, Visszaij tíz 10 perc múlva, két percre az ügyben, hogy végül is a szakrendelő mit, fog, mit mondott? Ja, nem kell, nem a szakrendelővel nem. Ez van a szakrendelő nem tudja, hogy mit mond. A szakrendelő most egyelőre arra vár majd, hogy a futapesti orvosi kamara a következő, kb. két hét vagy múlva, vagy két és fél hét múlva esedékes elnökségi ülésén eldöntse azt, hogy engem az orvosi kamarába visszavesznek-e, vagy nem. Mert ugye, amikor nem volt kötelező az orvosi kamarai tagság, akkor én oda nem jelentkeztem. Én ezt értem, de az igen. előbb azt mondtad, hogy egy szakrendelőben dolgoznál, és ezügyben vároda a telefont, vagy halasztottad a telefont. De Nem, nem, nem, ott nem fog, nem fog semmi olyan történni, hogy nem csodálkoztak, okay. ezt mondani. Rendben, volt. nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Számtalan egyéb témában is megszólaltathatnálak téged, de szerintem az csak kuszábbá tenne a beszélgetésünket. Azt kérdezem tőled, mert ez nem volt eléggé világos, vagy lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, miután te ugye vártad az, hogy jelentkezzenek, akiket eltanácsoltak, hogy írjanak neked. Végül is sikerült-e valami rendezőelvet találnod az ügyben, hogy kiknek a jelentkezését fogadták el, vagy kikét nem, vagy ilyen rendezőelvet nem találtál? Nem is kerestem, és nem is találtam. Viszont te egy fontos szempontot követettél nekem tegnap este, ami nekem nagyon tetszett, mikor kívta, hogy beszélhetünk-e Marekkel amíg van egy percet, Persze. akkor erre féljél biztosat. Ugye arról volt szó, hogy te hogyan tartottad távol magadat fizikailag uh -huh. adott esetben egy tévéműsortól is, és Skype-on jelentkeztél be, vajon ez most, amit teszel, nem mond, de ellent annak, ahogy te korábban egyébként ehhez viszonyultál, mármint a személyes részvételhez. Így van. Így van, és azt mondhatom, hogy ez nagyon fontos. Tehát a tévéműsorok, meg az önmutogatás, meg az egyéb és ezzel kapcsolatos, hogy mondjam, kockázat vállalás teljesen értelmetlennek tartom. De az, hogy életeket mentsek, vagy ott segítsek, ráadásul olyan helyzetben, ahol professzionális védőfelszerelésben lehet dolgozni, ez szerintem egy egészen más eset. És én azt is nagyon helytelennek tartottam, hogy tavasszal egyszerűen parancsra 65 év felelőtt orvosokat kitűztották a rendszer működéséből, speciál mondjuk azért, mert hogy védőfelszerelés nem volt. És ugye a tesztelésnek a hiánya az, ami még itt egy kulcskérdés. Tehát most már, és ez most nem én rólam szólt, most már lehet tudni, hogy azokat az egészségügyi dolgozókat, akiket januárban első körben oltottak be, azoknak egy részének a védettsége már kezd megszűnni. Tehát ezeket tetelni kell, hogy ellenanyag szintjük, hogy van, és esetleg mérlegelni kell az, hogy újraoltani kell őket, és egy emlékeztető oltást kell kapniuk. Hát illetve arról beszéltél még tegnap, hogy amennyiben elfogadták volna a te jelentkezésedet, akkor egészen más körülmények között lettél volna jelen kórházakban, hiszen amíg nem szkafanderben jelensz meg rádió és tévéműsorokban, ott olyan védőöltözetet biztosítottak volna számodra, amely egyébként megóv téged attól, amiért nem mész tévében társaságba. Ezt mondtad még tegnap? Ez így van, és ez azon szól gyakorlatilag, hogy ott a betegről lehet tudni, hogy ő beteg. A tévébe, a stábról például nem lehet tudni, hogy ő fertőzött-e, vagy nem, mert maguk sem tudják. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szervusz. Köszönöm, Szárvós. Falus Ferencet hallották, most egyet telefonálok. György Gimesi, hívom. De adjuk neki egy üzenetet. Fia János vagyok. Visszahívást kérek. Köszönöm. Nagyjából van egy tucat percünk az akármire. Ha akarnak beszélgetni velem, beszélgetnek, ha nem zene fog szólni. 061. 9-111-168 Jelentem véget ért a szuezi válság és kiszabadult az óriás hajó. A koronavírus goffphu oldalon még nincsenek aktuális adatok. attól, amit más műsor merészel, én nem kérdezek olyat. Ön szerint a gyerekeket is be kellene oltani a koronavírus elleni vakcinával, kérdezi egy tévéműsor a laikusoktól, a tévénézőktől. Ez nagyjából számúra olyan, mint amikor vírusszkeptikusokat vitatkoztatnak, nem víruszkeptikusokkal. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Ez egy rövid hét. Csütörtökig tart, pénteken ünnep van, ahogy hétfőn is, a jövő hét is rövidebb hét lesz. 911-168 már nem sokáig, aztán dörö.fi alajanos kukat gmail.com és ha nem ez volt az utolsó adás akkor holnap 7 óra után de még 7 óra előtt találkozunk van egy követőm aki nagyon nem szereti Falus Ferencet amit én egyébként tudomásul veszek így aztán de Cím és név nélkül azt írja, felháborító falus hazudozás, amióta 10 éve kirúgták, mint tisztifőorvos, nincs orvosi működési kreditje, nem tagja a kamarának, főpolgármester akart lenni, semmi köze az orvoslás semmilyen egészségügyi intézmény háttérére nincs tíz éve, hol politikusnak, határozza meg magát, hol politikusnak, hol üzletemben határozza meg magát, mérés kellene beengedni bármilyen kórházba. Egyébként ebben a levelezésben, amit Falus tett lehetővé volt, aki azt írta. Künes sok-sok évig dolgozott a légi mentésben, légi betegszállításban, a mi kenyerünket ette pár éve eltávolodott a szakmától, pontosabban jelenleg működési engedély nélkül alkalmazottként Németországban fussizik, ha jogtiszta helyzetet szeretnek akkor szeretettel bárjuk bármelyik COVID-járatunkra önkéntesként. 061 911 4 9 óra előtt. nem aludtam tökéletesen, ez a fogalmazásunkból is jelentkezett, és nagyon jó helyre raktam azt az iszét, hogy amikor kiomlott, akkor semmilyen hasznos dolgot nem ért. Hogy a műsor milyen volt, az majd önök visszajelzéséből vagy megtudom, vagy csak a belső hangomra hagyatkozom majd. Megvannak az aktuális adatok. 7263 új fertőzött és 189 beteg hunyt el. 1497-en vannak lélegeztetőgépen, és 12291 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban. A költővel ne várda a májust, mikor közelít a tél, kedvesem. Ennek bővebb kifejtésétől megkímélem önöket. Még kilencven. сладен. 9 óra van. Viszontalásra. Viszontlátásra.